Рада і бачити тебе, Кротов. Замість привітання, як до друга звернувся гауптштурмфюрер Вондерліх. Як рука? Герр, гауптштурмфюрер, вітаю вас із вищим чином. Спасибі. А ти вдоволений службою в госпіталі? І дівчата є там у тебе. Трапляються? Трапляються? Гер Гауптштурмфюрер У школу пропагандистів Мене не посилають Тому й влаштувався старшиною госпіталю Я навіть дещо писав У русское слово Теж дивина Що дурніший за тих, які там друкуються Вигукнув з гонором Розгромимо групу парашутистів І поїдеш у Добендорф героєм. Я вже чув про це Мов рівний із рівнем, говорив Кротов добре, знаючи, навіщо його привіз цю комендатуру в Вундерліх. «Не ображаюся. Буде порядок?» – підморгнув Вундерліх. «Я приїхав сюди за дорученням фельдмаршала Моделя. Є можливість схопити радиста і тих, хто із ним, – поте руки гаупт штурмфюрер. Нагороди забезпечені, бо група ця дуже псує настрій фельдмаршалу. Невже чи недобитки тут? здивувався Кротов. Не криюсь, дісталося й нашій команді тоді, коли я пристрелив недобитого комісара, коли ми поклали на смерті ще одного парашутиста. Але ж од інших летіло тільки пір'я, так їх били!» Стиснув кулаки. Що ж рана дала про себе знати болем? Тут підсунув вундерліг папери, які нещодавно читав. Навчився ж трохи по-німецькому, а це переклад. Краще розкажіть мені в кількох словах російською мовою, гер галпштурмфюрер, попросив Кротов, перегортаючи аркуші, на яких були виписки з повідомлень. Тим часом Вундерліг кивнув своєму шоферові, і той приніс пляшку бренді, ковбасу, хліб і баночку португальських сардин. І ще шофер поставив дві чарки. У лютому ви пропонували послати корів у табір біженців, де були партизани, щоб наблизитись до їхньої землянки. Став викладати свій план гаупт-штурмфюрер Вундерліг. «Зараз весь ліс наповнений біженцями і худобою». «Я вас зрозумів, гер гаупт Коровий вівці теж дивина у лісі», – зареготав кротовий, хитрувато підморгнув. «Так подумають парашутисти. А ми в одежі пастухів, під бурками пальтами автомати». Коровий вівці маска, вовк в овечій шкурі. Вовк надів червону шапочку. Я за. Вип'ємо, Кротов. Я повірив вас з першої зустрічі під синяваним. Тільки б нам знищити ваших знайомих. Наказ такий, навіть прохання фельдмаршала моделя. Ці недобитки, як ви сказали, зробили все для того, щоб наші війська тут зазнали найвідчутнішої поразки. Та не так просто воювати з групою військ Норд. На нашому рахунку Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Франція, Греція, Албанія, Сербія і блокада Ленінграда. Ми останні з німецьких військ що покидають землі Латвії і Естонії. Ми ще своє покажемо, коли фюрер дасть нам нову грізну зброю. Скажу тобі, Кротов, її готують наші інженери на півночі Європи. Ми тут у Латвії виявимось найпередовішим загоном армії фюрера, який розпочне новий наступ на схід, на більшовицьку Москву, на Ленінград, на Київ з захопленням говорив Вандерліх. Вони перехилили початок.